Máme zase půl hodinu zakulatit dnešní den. Bylo to dneska hodně. A taková skutečně relaxační meditace večer. Je taková příjemná, příjemná věc, která nás nějak tak připraví na noční odpočinek. Ale nechci to zlehčovat. Meta je skutečně velká meditace. A je dobré se tam vyvarovat nějakých takových nesprávných poloh vnitřních a skutečně v, v, otevřít v sobě tu plnou kapacitu metá. Jedním z takových těch nesprávných postojů je sentimentalita. Jo, metá to není sentiment, který prostě si potřebuje všechno tak trošku zneostřit, aby nebyly vidět ty ostré hrany. Je to dost náročná vnitřní pozice, která právě dokáže vidět ve všem tu základní podstatu, která je vždycky velice krásná, která je nám všem společná. Jo, stačí se jenom dívat trošku víc do hloubky těch bytostí a nalezneme tam všechny krásné vlastnosti, zrovna tak i v sobě samém. V dnešní meditaci meta jsem chtěla začít takovou očistnou reflexí o odpuštění. Velice důležitá věc. Jo, Poněž když chceme něco začít hojit, tak vlastně dost neodmyslitelně to souvisí právě s tou kapacitou a schopností odpouštět. Takže bychom to vzali jako součást meditace, zaujmeme meditační polohu. Chvilku setrvat u nádechu a výdechu, nebo zdvíhání a klesání. aby se ta meditace metá mohla pořádně rozjet. Vyžaduje to tu okolnost takového sladění a zharmonizování se svým okolím. K tomu ta poloha odpuštění je velice důležitá. A tak si můžu říkat, jestli jsem sobě někdy uškodil, ať vědomně nebo nevědomně, odpouštím sobě. A skutečně trošku reflektovat vlastní život. Možná jsme mnohokrát narazili Různým způsobem. Když jsme sobě udělali bezpráví a něco bolestného, nalez v sobě tu kapacitu si odpustit, pochopit a odpustit. A zrovna tak. V tom životě se jistě odehrálo, odehrála skutečnost, že jsem jiným bytostem připravil bezpráví utrpení. Možná vědomně, možná nevědomně. Možná vyvstanou konkrétní Případy, kde jsem parádně selál. A nalézt v sobě tu kapacitu a tu sílu sobě odpustit. Požádat ostatní o odpuštění. Tam, kde jsem někomu druhému uškodil, ukřivdil, tou mentální cestou požádat, poprosit o odpuštění. U bytostí, kteří, který již dlouho nežijí, můžeme obrátit tuto žádost a prozbu do celého veškerenstva. Jsem ostatním ublížila, uškodila. Způsobil bolest a křivdu. Prosím o odpuštění. A to je třetí oblast, kdy mě nějací druzí, nějací jiní ukřivdili, způsobili bolest, ať vědomě nebo nevědomně. Tak, jak se to jsem v současném momentě schopen, dávám jim odpuštění. Jsou to někdy docela hluboké rýhy. Někdy se okolo toho motá moje mysl. Opět a opět. Nebylo toho už dost. Tak snadno, jak já někdy jsem někomu ukřivděl. Tak snadno se to stane i těm ostatním. Velká dávka pochopení mnohdy dá mír, usnadní to odpuštění. Mám se s tím vláčet až do smrti. Někdy to chce skutečnou statečnost, vzmoci se k odpuštění, skutečnou sílu a statečnost a kuráž. A rozehrát jiný program. Než dosud. Všem těm, kteří uškodili, kteří mi ukřivdili, udělali bolest, ať vědomně nebo nevědomně, Dávám moje odpuštění. Když se nám povede tuto reflexi udělat tak nějak do hloubky. cítíme se potom mnohem víc živí, mnohem víc svěží, mnohem víc čerstvý. A potom tam ta metá meditace skutečně se může rozjet tím správným způsobem. Ale když už jsme reflektovali všechny ty mylné kroky, bude dobré reflektovat i ty dobré. A vzpomenout zrovna tak na všechen ten čas, kdy jsem sám sobě hodně prospěl. jsem pro sebe udělal velice dobrou věc, která mi tolik pomohla. A být skute schopen skutečného respektu a vděku sám sobě. A zrovna taky okolnosti, kdy se mi podařilo pomoct jiným. Možná jenom trochu, možná víc, než jsem si myslel. No a třeba lidi mi to řekli potom zpětně, jak jsem jim pomohl. A mít skutečný respekt a vděk k sobě samému za takové dobré věci. Oslavit tuto skutečnost. A taky ta třetí oblast, kdy jiní mi prokázali velkou službu a hodně mi pomohli, ať vědomně nebo nevědomně. Dokázat v sobě probudit ten vděk. a jistou úctu a respekt. Skutečné ocenění Tak s tímto, s tím, s touto průpravnou reflexí se nám meditace metá, může dařit mnohem lehčeji. Můžeme si znova přivolat tu událost našeho života, kdy jsme byli tak šťastní, tak volní. Takový ten hlubší dotek s něčím velkým. Něčím krásným. A přivodit si tu atmosféru to současného prožívání. Ta radost, ta volnost. Kež jsem šťastný, kež jsem volný. Ať jsem šťastný. Ať jsem volný. A jestli se tam ozývají nějaké takové ty tóny, ty bys neměl, ty bys neměl, musíš být skromný. Ne, ne, ne, naopak, ať jsem naplno šťastný, naplno volný. Každý má na to plné právo. A teprve, když tenhle ten pohár začne přetékat, tak můžu dávat i ostatním. Tak, jak jsme se tady sešli, můžeme si navzájem posílat právě přátelství pochopení lásku, ochranu. věk potřebuje jít, nad, musí jít pod ty povrchní sympatie a antipatie. Jít hloubš. Tam, kde, tam, kde každá bytost je zářivá. Ať jsme šťastní, ať jsme volní, ať náš život plyne v harmonii. A skutečně to tak mínit. Záhnout tady všichni ty bytosti, které žijí v našem okolí, určitě ti, kteří nám tady pomáhají, Ale i zvířata, který tady žijou. A ti oni jsou šťastní a volný. A dál a dál všechny bytosti přede mnou, až do nekonečna, ozářit láskou a přátelstvím a všechny bytosti za mnou. Až do nekonečna. Jako kdyby zlaté světlo vycházelo z mého duchovního srdce. A prozářilo každou bytost od hlavy až k patě. Zlatým světlem přátelství a lásky. všechny bytosti na pravé straně až do nekonečna. Ať jsou šťastný. Ať jí v míru a harmonii. Všechny bytosti po levé straně až do nekonečna. Ať jim hezky, ať žijí v míru a harmonie. Všechny bytosti nade mnou, ať jsou prosiceny láskou a přátelstvím, a všechny bytosti pode mnou až do nekonečna. v míru a přátelství harmonie. A zase můžu vzít sám sebe a prozářit sama sebe Zlatým světlem přátelství a lásky. A přízně. Ať jsem šťastný. Ať jsem šťastná. Život bez nenávisti a závisti. Ať žiju život plný harmonie a významu. Ať jsem šťastný mi dobře a úplně všechny bytosti celého veškerenstva Ať ží v míru ať jsou blaženy Tři harmonie. než se můžou to to stěží v prospěchu Bavátu Sam mang galvá Bavá tu tím, jsme uzavřeli dnešní večer. Přeju hezkou noc. Až zalehnete tak znova na objekt anebo metameditaci. To jsou ty dvě polohy mysli, které jsou tolik důležitý a tak krásný pro nás. Buď to se přímo rozplynout v, té, v tom přání dobra, pro všechny bytosti veškerenstva. A jiná poloha, také velice krásná, to je zpřítomnělostí na meditačním objektu. Zdvihání a klesání v ležící poloze je velmi zřetelné. Tak, dobrouměství.